Хіба може бути щось неймовірне в цій неймовірній країні? Пишіть мерщій доживі, що ви перші довідалися про походження загадкової султанчі, яка може в майбутньому мати досить загадковий вплив на Сулеймана, і що її справжнє ім'я – Роксолана. Роксолана? Чому? Чому Роксолана? Вона ж хасики. В гаремі її ще звуть Хурем тобто розвеселена, іноді рушен або сяйлива. А хасики – це титул. Навіть яничарським агам дають таке звання, щоб показати, що чоловік стоїть найближче до султана, належить султанові, як його власна душа. А для Європи хай буде роксолана. Одне ваше донесення у Венецію, і світ довідається ще про одну могутню жінку. «А як же з вашим правом, хрещеного батька?» «Поступаюся ним на користь Пресвітлої Республіки», – засміявся Гріті. «Я великодушний, як усі купці там, де не йдеться про зиск». «Неможливо ще передбачити всі зиски, які можна отримати завдяки цій жінці», – пробурмотів Дзено. «Додайте. І всю ймовірну шкоду», – вигукнув Гріті. Ми з вами присутні при народженні величі, запам'ятайте мої слова. Візьміть навіть легенди. Що вони вам дають? Жінка народжується з ребра чоловікового. Одна богиня з голови Зевсової, друга з спіни морської. А яка народжувалася з рабства, долаючи рабство і досягаючи найвищих висот влади? Радив би вам подбати про увагу до цієї жінки. Щоправда, ще ніхто не знає, що вона любить, яким дарункам надає перевагу. Окрім того, тяжко змагатися з щедрістю Сулеймана. Ви чули про плаття за сто тисяч дукатів? Не тільки Чува, а навіть бачив це плаття під час урочистого прийому в топкапи. Тоді вже мені нема чого вам більше сказати. Не знати, як... Але чутки про незбагненний вплив Хасекі хорем або роксолани на султана майже вмить поширилися у столиці. Руський посол Іван Морозов, який привіз від великого московського князя слова про мир і дружбу, був прийнятий Пірі Мехмедом Пашею, хоч і з належною урочистістю, але без обіцянок. «Все залежить від милости і волі його величності падешаха», – сказав великий візир. Але хтось натякнув, що годилося піднести дарунки не тільки султанові, а й султанші. І Морозов одібрав для хасики найкоштовніших червоно-чорних соболів. Після Родосу погіршили взаємини між портою і Купецькою республікою Дубровником. Султан не міг простити дубровчанам, що військові кораблі не допомагали йому перевозити війська на острів. Крім того, серед захоплених у полон оборонців в Твердині виявилося кілька людей, які назвалися купцями з Дубровнику. Цього вже було задосить, щоб на Дубровницькі товари було негайно збільшено мито. Кораблі Дубровнику в турецьких водах безжально переслідувалися, грабовано товари, брано людей у рабство. З Дубровнику прибуло до Стамбула посольство, але його ніхто не хотів приймати. І знову хтось підказав. Скласти дарунки з коштовних тканин для молодої султанші. Може це злегіднить суворого султана? Хурем знов була в надії. Син Мехмед такий кволий, що всі ждали, коли й не умре через свою кволість, то вже чума прибере його неодмінно. Та холодні вітри поволі відганяли гнилий дух від Стамбула. Шума відступала, малий Мехмед, хоч і кричав от незнаних болів, уперто тримався за життя. А маленька Хорем, мов би для того, щоб остаточно зміцнитися і подолати всіх своїх заздрісників і недругів, зготовлялася подарувати султанові ще одного сина. Знов султан не хотів бачити нікого, крім своєї Хорем. Ночі проводив з нею, а дні віддавав турботам про справедливість. Радився з мудрецями про поліпшення і утвердження законів, про війну й не згадував більше, так ніби забув, що його величезне військо, яке надається лише для нових і нових загарбницьких походів, негайно розпадеться, що й не зупиниться у своїх грабунках.